Välkomna ska ni vara alla nära och du lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången lördagen den 3 april år 2010 mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris går ut söndagen den 4 april mellan klockan 09.00 och 10.00 och en andra repris torsdagen den 8 april. Mellan klockan 20.30 och 21.30. 21 jag som pratar idag heter David Lång och jag är ensam i studion idag. Det är ju påskhelg trots allt. Och jag tänkte komma in lite grann på påskfirandet lite senare. Jag tänkte nämna som hastigast först att Sverigedemokraterna ökar i en ny opinionsundersökning. Det publicerades den 30 mars. Och det var i Aftonbladet som den publicerades och undersökningen var gjord av opinionsinstitutet United Minds. Och där ökar Sverigedemokraterna förvisso blygsamt men ändå till 5,5 av väljarstödet och skulle därmed bli vågmästare i riksdagen. Samtidigt så rasar Miljöpartiet år tillbaka med nästan 2,5 Och resultatet från undersökningen var alltså att Sverigedemokraterna fick 5,5 bara något mindre än Vänsterpartiet som hade 5,8. Kristdemokraterna fick 5,6. Nästan samma som Sverigedemokraterna. Och Centerpartiet fick 4,6. Så att Sverigedemokraterna överträffar centen med viss marginal. Och den här undersökningen gjordes av United Minds i samarbete med Sint. 1144 personer intervjuades mellan första och 28 mars de svarade på frågan, hur skulle du rösta om det vore val till riksdagen idag? Och jag rådde mig med lite grann att eh, göra den här undersökningen eller det här valresultatet på valmyndighetens hemsida och deras valsimulator. Och kom då fram till att Sverigedemokraterna skulle få 20 mandat enligt den här eh, mätningen då. Och eh, det är ganska intressant för att jag själv hamnade just på 20 plats på riksdagsvalsedeln så att jag skulle troligtvis bli... Riksdagens 349e och sista ledamot om det här resultatet skulle stå sig. När det gäller vår satsning i valet för övrigt så har vi gått ut med en kampanj om att vi inte vill ha några fler tomma stolar i de olika kommunfullmäktige- församlingarna och där vi vädjar till våra medlemmar och sympatisörer att hjälpa Sverigedemokraterna. På den valkonferens som jag ska nämna lite senare i programmet också som vi hade för en vecka sedan. Så kom det fram att Sverigedemokraterna nu har föranmälda kandidater i 75% av alla kommuner. Det är alltså cirka 220 stycken. Och det ska jämföras med de cirka 130 som vi hade föranmälda kandidater i för fyra år sedan. Det är dock inte färdigt ännu. Vi håller på att värva kandidater fortsättningsvis. Och det kommer också vara sådana... Som skriver upp sina egna namn på valsedlar inför valet. Men som sagt, 220 kommuner som det ser ut just nu. Och det är ju huvudsakligen de större kommunerna. Vilket innebär att det är ju avsevärt mer än bara 75% av alla väljare som kan rösta på oss i alla tre valen till både kommun, och landsting. Vi ser gärna att så många som möjligt blir medlemmar. Det vore roligt att kunna nå upp till 5000 medlemmar innan valdagen. Och medlem blir man genom att sätta in medlemsavgiften på 300 kronor till bankgiro nummer 5280-7005. Och glöm inte att ange namn, adress och telefonnummer. Alltså 300 kronor till bankgiro 5280-7005. Det går även att använda plusgiro. 234565-0. Man kan komma undan med halva avgiften. 150 kronor om man nöjer sig med att bara bli kallad till årsmöten och liknande. Då får man alltså inte medlemsbulletinen och man får inte partitidningen heller. Men för 300 kronor då får man ju rubbet så att säga. Vi ser gärna att så många som möjligt sprider vårt informationsmaterial- Antingen till hushåll eller till folk på gatan eller till vänner. Inför valrörelsen så kan man beställa informationsmaterial på telefonnummer 08 50 00 00 50. Eller så kan man beställa det via vår partihemsida Och På den här valkonferensen vi hade förra veckan så fick jag också veta att vi har nått upp till målet när det gäller vår, vårt medlemslån. Och jag tolkar det som att vi alltså har lyckats sälja SD-obligationer till, till ett värde av 4 miljoner. Vi har också satt en övre gräns på 5 miljoner så att det finns fortfarande möjlighet för den som är intresserad. Man får alltså tillbaka sina pengar plus en avkastning på minst 4 procent. Och sen ökar den här avkastningen med partiets valresultat. Och det blir också en bonus som ger en fördubbling om partiet kommer in i riksdagen. Ni kan läsa mer om det här också på vår hemsida eller kontakta... Partikansliet på 08 50 00 00 50. Nog om detta. Jag eh, tänkte väl att eh, skulle komma in på valkonferensen också. Det var ju den 27 mars. Som partistyrelsen och ombud från hela landet. Det var cirka 150 personer som samlades här i Stockholm. För att dra upp riktlinjerna inför årets allmänna val. Och det började med att eh, mötet beslutade. Att Sverigedemokraterna ska gå till val på en enda riksdagsvalsedel i hela riket. Och sen blev det en hel del debatt angående hur denna valsedel ska se ut. Det var många som hade synpunkter på vilka som fanns med på valberedningens förslag. Och vilka som borde ha funnits med. Och andra hade synpunkter på i vilken ordning de föreslagna kandidaterna hade fått stå på valsedeln. Och det var några ombud som kom med ett justerat förslag till valsedel. Och det blev också omröstning om saken. Men valberedningens förslag vann. Det var en ganska kvalificerad majoritet. Jag vill minnas att det var 105 röster för valberedningens förslag mot 38 röster emot och ett mindre antal nedlagda röster. Och därefter så diskuterades förslaget till riktlinjer för vårt valmanifest. Och Det tog vi upp lite grann i förra veckans sändning som ni för övrigt kan lyssna på i efterhand på www.radiosd.se. Och ni kan också läsa hela det här förslaget på riktlinjer till valmanifest på Sverigedemokraternas hemsida. På den här konferensen så höll Jimmy Åkesson också ett mycket uppskattat tal som finns att läsa på vår partihemsida. Och det blev också en presskonferens med Jimmy Åkesson som ni kan se på SD-television på Youtube. Och det har då konstaterats att Sverigedemokraterna kommer med en del vallöften i, det här, i de här riktlinjerna. Det är ju inga slutgiltiga vallöften förvisso, så därför har vi inte nämnt så väldigt mycket summor. Men media har då rapporterat om vad vi vill satsa på. Men media vill också ge sken av att vi inte har tänkt igenom hur detta ska finansieras. Och detta trots att vi redan nu har sagt att vi vill spara på invandring och integration. Och där finns det ett stort utrymme. Vi vill minska biståndet med cirka 10 miljarder kronor per år. Där uppger vi också en siffra. Och vi har planer på att det ska kunna gå mindre pengar till EU. Vi vill också se över kultursektorn, vilket förvisso handlar om ganska små summor i sammanhanget. Och även se över miljöbudgeten. Det är också en relativt liten summa som kommer att justeras där men vi har redan sagt en del om hur vi vill finansiera våra förslag och ändå så försöker media mörka detta och bara säga att vi lovar en massa saker som inte kan finansieras men jag vågar nästan påstå att vi har ett vallöfte som är överordnat alla andra och det är det att vi tänker inte riskera statens finanser om vi får någonting att säga till om Utan vi kommer att kunna finansiera alla våra förslag. Det kommer inte att bli något som gröper ur de offentliga finanserna på något sätt. Och det här förslaget på riksdagsvalsedel som jag nämnde. Det var ju helt i enlighet med valberedningens förslag som jag sa. Valberedningen presenterade sitt förslag för cirka två veckor sedan. Och Mikael Rosenberg som var ordförande för valberedningen har sagt så här att arbetet har präglats av det allvar som följer på insikten om att vi i och med lanseringen av detta förslag sannolikt är med och skriver svensk politisk historia. Vi hyser inga tvivel om att personerna på denna lista kommer att bli de första Sverigedemokraterna någonsin att inta sina platser i Sveriges riksdag. Partiets målsättning är klar. Den uttalade ambitionen är att bli landets tredje största parti. Vi betraktar därmed åtminstone de 35 första platserna på listan som valbara, säger Mikael Rosenberg. Och förslag är ju då naturligtvis att Jimmy Åkesson toppar listan och det var det som valkonferensen också fastställde. Björn Söder vår partisekreterare står på andra plats och på tredje plats finns en stockholmare, Jonas Åkerlund, vår vicepartiledare tillika press talesman. På fjärde plats Karina Härstedt från Landskrona. Landskrona är ju Sverigedemokraternas starkaste fäste sedan valet 2006 och det är ganska naturligt att de som har drivit verksamheten där nere med sådan framgång också finns representerade högt upp. Karina sitter ju också i partistyrelsen som andra vice ordförande. Och på femte plats, Mikael Jansson, Göteborg, vår förre partiledare. Så högt upp som på femte plats, det är det många som har blivit mycket glada över att få se. Och sen har vi Margareta Sandstedt från Gävle på sjätte plats. Och sen kommer en del kända profiler. Mattias Karlsson, Malmö, Rickard Jomshoff, Karlskrona. Och på nionde plats, Sten Andersson, den förre moderater riksdagsmannen. Som gick över till Sverigedemokraterna i samband med 2002 års val. Tionde plats, där har vi Sven-Olof Sellström som toppade Sverigedemokraternas lista till Europaparlamentet i förra årets EU-val. på elfte plats Sverigedemokraternas ungdomsförbundsordförande Erik Almqvist. Sedan så... Jag tänker väl inte ta hela listan riktigt. Men jag kan ju nämna att... På 20 plats, där var jag själv som jag nämnde tidigare, David Long alltså. Och ni som för övrigt är intresserade av Radio SD och uppskattar Radio SD, ni får jättegärna sätta ett personkryss för oss som pratar i Radio SD. Det är då jag själv, David Long på 20 plats och det är Arnold Boström på 34 plats. Sen på 22 plats hade vi Stellan Bojerud från Sundbyberg, som ju också är en moderat som gått över till Sverigedemokraterna. Överste löjtnant har han visst varit och militärhistoriker, mycket erfaren politiker. Tunga meriter har han på sin lista. Den tidigare Radio SD-prataren Anna Hagvall som ju kom från Täby tidigare men numera bor i Dalarna. Hon står på 24 plats. Och den här listan omfattar sammanlagt 50 och namn. Och verkställande utskottet kommer att fylla på med fler namn så att det kommer att bli en 65-70 stycken totalt sett. Ja, när vi har kommit så pass långt så tänkte jag väl att vi kommer att komma in lite grann på påskfirande bland annat. Det är ju en del mörker förknippat med detta. Bland annat Jesus från Nazaret som dog. Och det har ju också, vi förknippar det också med påskkärringar och sådant som enligt gammal svensk folktro är en, en häxa som då flyger på en kvast till Blåkulla bland annat. Och med anledning av detta så har jag valt till dagens musikval de mörkaste avsnitten ur operan Gustavasa Och vi börjar med den första, nu helt enkelt, Krishan Tyrann. Håll till godo. Bland milla trälars klagoskrik sjöng alltså Krishan Tyrann i operan Gustavasa Och det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det är ju påsktid och inom kristendomen så firas påsken till minne av Jesus från Nazarets död och uppståndelse och hans tal, ett firande som utsträcktes till en hel vecka, den så kallade stilla veckan vilket börjar med palmsundagen, med dymelånsdagen, skärtorsdagen och långfredagen som hållpunkter tills att den avslutas med påskdagen. Och den viktigaste gudstjänsten är av tradition påsknattens gudstjänst och också dop eller doplöftes förnyelse kan äga rum. Den har återinförts i den romersk-katolska kyrkan och i många andra kyrkor under 1900-talet. Gudstjänsterna under påsken innehåller det liturgiska firandet av den kristna övertygelsen att den historiska gestalten Jesus från Nazaret är identisk med Jesus Kristus, mänsklighetens frälsare, som efter döden på korset uppstått från de döda. Och när det gäller påskfirande i Sverige så är det ju så att eh, det förknipas lite grann också för barnen då med eh, att de mindre då klär ut sig till påskkärringar en del av dem. Eh, gammal svensk folktro, en häxa då som flyger på kvast till Båkulla på Skärtorsdagen eller mitt i natten mellan Dymelonsdagen och Skärtorsdagen för att sedan återvända på påskdagen. Och jag läste lite om det här på Wikipedia och där stod det då att det är osäkert när den här påsktraditionen tog sin början i Sverige. Men att det fanns i västsvenska städer i mitten av 1800-talet så att troligtvis så fanns det i början av 1800-talet eller ännu tidigare. Påskkärringar rapporteras mest från Bohuslän, Dalsland, Värmland och delar av Västergötland. Och det var främst under påskaftonskvällen som de begav sig ut för att tigga. Nu för tiden så är det i Sverige vanligt att både pojkar och flickor klär ut sig till antingen påskkärringar eller i pojkarnas fall då påskgubbar med tidstypiska herrkläder, hatt och mustasch. Och det finns även andra alternativ. Och eh, tillsammans så går barnen runt bland bostadshusen i kvarteret, ringer på, önskar glad påsk och överlämnar små tecknade påskkort som de själva har ritat. Och som tack så bjuds de vanligtvis på godis eller Små pengar eller något annan mindre gåva. I Västsverige så är visst påskafton den vanligaste dagen att gå påskkärring. Medan det i övriga landet snarare är skärtorsdagen. Och det görs ju också en del på förskolor att man tar upp den här traditionen. Jag har också funderat lite på hur vi förmedlar våra traditioner till nästa generation. För barnen så kan ju påskfirandet innebära lov från skolan. Påskmiddag och godis och en del traditionella aktiviteter. Eh, Påskkärring-traditionen har ju fått konkurrens en del av den importerade Halloween-traditionen. Och Halloween-firandet äger rum runt alla helgorna helgen. Där ungarna klär ut sig till allt möjligt och eh, går runt bland husen, knackar på och mer eller mindre skämtsamt kräver att få godis för att de inte ska utsätta bostadsinnehavaren för någon typ av skadegörelse. Lite grann av utpressningstaktik kan man säga. Vår partikamrat Mattias Karlsson, han har skrivit det att han brukar ge de besökande barnen godis även i Halloween-tider. Men han brukar säga då att kom tillbaka i påsk, då får ni dubbelt så mycket. Och jag tycker väl att det är en ganska sund inställning att vi bör agera ungefär så att vi är extra generösa mot barnen i påsk och visar att vi uppskattar att de för våra traditioner vidare. Jag har också konstaterat att en del av de där Halloween-traditionerna faktiskt fanns i Europa och även Sverige för länge sedan. Men att de mer eller mindre slocknade ut och sen så har de kommit tillbaka från USA i mer kommersialiserad form. Och i de fall som det har funnits i Sverige sedan tidigare så tycker jag att det är lite lättare att acceptera. Ja, nog om detta med den typen av firande. Jag tänkte ta att Sverigedemokraterna har skrivit ett öppet brev till chefredaktörer runt om i landet. Det är Sverigedemokraternas partiledare, Jimmy Åkesson, som ber landets chefredaktörer om en valrörelse på lika villkor. Han förväntar sig bland annat att få synas i program, insändare och debattartiklar. Bevakningen av Sverigedemokraterna har varit ganska okej okay den senaste tiden, tycker partiledaren Jimmy Åkesson. Men i ett öppet brev ber han landets chefredaktörer om en valrörelse på lika villkor. Det jag främst vänder mig emot är den debatt i debatten som finns i frågan om vi ska få synas eller inte, säger Åkesson till TT. I brevet till chefredaktörerna ber han om utrymme på samma villkor som andra politiska partier. Det vi förväntar oss är att vi får synas i program, insändare och debattartiklar att våra politiska förslag bereds samma utrymme som övriga partiers och att det också kan ske en debatt med våra politiska motståndare i en god demokratisk ton, skriver Åkesson. Han tycker att det är rimligt att partiet får en plats i Sveriges televisions slutdebatt med tanke på läget i opinionsmätningarna. Och det kan man ju inte annat än att hålla med om, självklart. Måste ju Sverigedemokraterna få delta i partiledarutfrågningar och sådant Eftersom det fick andra partier som Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Nydemokrati Innan de kom in i riksdagen När de hade opinionssiffror som var ungefär som Sverigedemokraternas är idag ja, Ett par korta utrikesnotiser Lega Nord gick framåt i det italienska regionvalet Premierminister Silvio Berlusconis parti, PDLs alliansparti Lega Nord, ett nationalistparti, ser ut att gå starkt framåt efter söndagens och måndagens regionval och kan komma att kräva ännu en ministerpost och borgmästarposten i Berlusconis hemstad Milano, rapporterar Dagens Nyheter den 30 mars. Med Lega Nords stöd kom Berlusconi åter till makten i valet 2008 i årets framgångar ser Leganord ut att bli en konkurrent istället för samarbetspartner till PDL, alltså Börlskånisk parti. Framgångarna kan komma att ge Leganord ännu en ministerpost och öka från fyra till fem ministerposter. Leganord har gått till val på att regionerna ska ha mer självstämmande. De vill även att skattemedel ska stanna i regionerna och inte överföras till fattigare regioner samt minskad invandring. Och det där som jag sa om att lägga en ord var nationalistiskt Det kanske inte är 100% korrekt egentligen För att, som sagt, de är ju lite smått isolationistiska region, regionalt i Italien Men de är ju för ett, ett Italien i tillväxt och med minskad invandring som sagt Och även i Frankrike så rapporteras det framgång för nationella fronten med Jean-Marie spetsen. Och under rubriken Fortsatt motgång för fransk mitt höger i Dagens Nyheter den 21 mars så nämndes då att Sarkozy, presidenten i Frankrike, han tappade stort i regionvalen veckan En del bedömare tror att många av Sarkozys anhängare struntade att rösta i första valomgången, i alla fall de som tillhör arbetarklassen. Eller också så la de sin röst på främlingsfientliga nationella fronten. Valdeltagandet var lågt men trots allt högre än i första omgången. Bara hälften av de röstberättigade tog sig till vallokalerna. Den stora skrällen i första omgången var att nationella fronten tog hem 11 procent. Vilket var tillräckligt för att delta i andra omgången i 12 av de 25 regioner där en sådan hölls. I andra omgången såg fronten ut att ha fått mindre än 10% men för ledarveteranen Jean-Marie Le Pen blev det en personlig framgång, nästan en fjärdedel av rösterna i hans hemregion i söder. Och nästan lika bra resultat också för hans dotter Marine Le Pen i norr. Och man kan väl tänka sig att väljarna börjar ana att Sarkozys tal om krafttag mot invandring och brottslighet det har huvudsakligen varit retorik och det har inte omsatts så mycket i praktiken. Och många har ju gjort bedömningen att Sarkozy tog många röster från Nationella fronten just med sin retorik men nu när det visar sig att det inte var mer än prat så går man tillbaka till Nationella fronten. Jag tänkte ta en kortare eh, sak också från Bojeruds blogg som jag har eh, hänvisat till tidigare sändningar. Eh, alltså ställ, ställan Bojerud på mopsen.wordpress.com Och eh, då så har han då skrivit att han nått så av budskapet om att den misstänkte gärningsmannen i parkeringsplatsmordet i Landskrona har identifierats. Det var ju så att det uppstod lite bråk om en parkeringsplats. Det var ett äldre par och en yngre man som bråkade om detta. Och den yngre mannen ska då ha angripit den äldre, 71-årige mannen. Och när hans hustru, en 78-årig kvinna, försökte komma till undsättning så blev hon slagen så svårt att hon avled. Bojerud skriver då att det är viktigt att komma ihåg att den här Gärningsmannen, misstänkte gärningsmannen inte är dömd. Låt oss hoppas tills vidare att polisen gjort ett misstag. Fakta är blott att en 78-årig kvinna är död och hennes 71-årige make så skadad att han ännu inte kunnat höras av polisen. Ahmad Akile född 1986 från Landskrona. Han är bror till bilägaren Mastan som, som, som gärningsmannen körde. En libanesisk muslim och enligt uppgifter hämtades Ahmad Akile av polisen vid 20-tiden torsdag kväll. Åklagaren uppges ha ökat åtalet från grov misshandel och grovt våldande till annans död till att nu handla om mord. Ahmad körde broderns bil. Bråk uppstod om en handikappsplats som den 24-årige Ahmad ansåg sig ha förtur till. Enligt uppgifter så var det inte meningen att det skulle bli så här. Han blev också enligt uppgifter uppretad av att offret hade sagt något nedsättande om invandrare till honom. Och så avslutar Bojerud så här att... Nu väntar vi med spänning för att diskrimineringsombudsmannen ska agera så att Ahmad kan få ett väl tilltaget skadestånd för den uppenbara och svåra kränkning han utsattes för. Om han nu blev förelämpad för att han var invandrare. Jag skulle vilja kommentera det där med att om nu den här gärningsmannen blev förelämpad för att han är invandrare... ...av den här 71-årige mannen. Så visst, då gjorde den 71-årige mannen förvisso fel. Men det berättigar på intet sätt... ...den typen av övervåld som resulterar i en svår misshandel och ett mord. Och särskilt inte om det var en handikappsplats de slogs om. Vi bör också iaktta en viss hovsamhet. Vi ska inte ropa ut för mycket... Om att det var en invandrare som gjorde det här för en, en dom har fallit. För vi får inte glömma vad det etablerade etablissemanget, både gällande politiskt och eh, medieetablissemanget. Eh, vad de begick för misstag i samband med mordet på Anna Lind, utrikesministern. Eh, de gjorde ju så att de blåste upp jättestort. Att den som först var huvudmisstänkt, den så kallade 35-åringen, som var etniskt svensk. Att det hade gått ett rykte om att han någon gång hade uttalat sig i främlingsfientliga ordalag. Och därmed så stämplades all så kallad högerextremism som skyldig till mordet på Anna Lind. Och det blev ett jäkla liv att stå hej och nu så ska vi ta ett tur med högerextremisterna. Och alla högerextrema partier ska förbjudas och så vidare. Men så visade det sig att det var i själva verket en psykiskt störd invandrare som hade gjort det. Och då blev det plötsligt knäpptyst och helt plötsligt blev det också ganska pinsamt för etablissemanget. Vi får inte trampa i samma klaver. Vi ska inte påstå att det beror på invandringen förrän vi vet vem det är som har gjort det. Men det är fortfarande så att oavsett vem som har gjort det så är det fullständigt oacceptabelt. Och det här är en konsekvens av... Massinvandring och mångkultur skulle jag vilja säga, särskilt om det nu visade sig vara den här Ahmad Akile som han då ska heta enligt uppgifter som sprids på internet just nu. Men som sagt, vi inväntar kommande rättegång. Det börjar med dags för ytterligare en paus melodi skulle jag vilja säga och det är återigen Krisham Tyrann ur operan Gustav Vasa. Ej nog att jag med vatnens tvång håll tillgodom. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz och det ni hörde var ur Operan Gustav Vasa, musikstycket Ej nog att jag med vapnens tvång det var kristian tyrann som än en gång spydde ur sig sitt hat och sitt förakt mot Gustav Vasa. Det har varit ett möte nere på kontinenten. Där Sverigedemokraterna var representerat och det var precis samtidigt som vi hade vår valkonferens här i Stockholm så att vår internationella sekreterare Kent Ekeroth var inte närvarande på valkonferensen. Utan det står så här då i Sydsvenskan skrivet av Kristoff Andersson. Ni kan läsa det själva på sydsvenskan.se på internet. I helgen samlade Sverigedemokraterna och andra högerpopulistiska partier till ett möte i Rorområdet. Deras mål är att driva igenom en EU-lagstiftning mot byggandet av moskéer. Alltså i likhet med den som har drivits igenom i Schweiz. Citat. Det är vars och ens plikt att vara islamofob, hette det på mötet. Det var en av deltagarna som hade sagt det i alla fall. Och han som var närvarande då, Kristoff Andersson, beskriver Gelsenkirchen- att han befinner sig i en stor sal i slottet Horst och längst fram så hänger ett jättelikt plakat som föreställer en kvinna i svart slöja och sju minareter. Och under bilden så står det stoppa islam och ungefär 250 personer är närvarande. Dagens möte ska bli upptakten till en europeisk namninsamling mot byggandet av moskéer inleder mötesordföranden från det högerpopulistiska tyska partiet Pro NRV som tagit på sig värdskapet. Och på mötet deltar även Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har skickat sin internationella sekreterare Kent Ekerot, som är 28 år gammal. Han sitter på en av hedersplatserna och till hans ära hänger en jättelik svensk flagga på väggen. På första bänk sitter politiker från belgiska flamsbelang österrikiska FPÖ, alltså Jörg Haiders parti, franska Novelle droite populär, ett utbrytarparti från nationella fronten och ett katalanskt parti. Men också politiker från Pro -NRB. I delstatsvalet i maj hoppas de bli invalda i nordrhein Vestfalens regionala parlament. Och tillsammans så ska dessa, alltså alla vi, försöka samla ihop sammanlagt 3 miljoner namn mot nya moskébyggen i EU. Och Kent Ekerot räknar med att Sverigedemokraterna ska kunna göra en insats och bidra med ett stort antal signaturer. Och det handlar inte om vilken insamling som helst utan om en som tvingar EU-kommissionen att skriva en lagtext om förbud mot nya moské- och minaretbyggen. Allt som krävs är en miljon underskrifter insamlade i ett betydande antal EU-länder som det står i EUs nya Lissabon-fördrag. Något som ultrahögen inom citattecken inte är sen att utnyttja. Senare så ändras talarstolen av den flamländske parlamentariken Philip de Winter, ledare för Flams Belang. Och han sa då så här, citat, Om islamkritik anses vara islamofobi, då är det vars och ens plikt att vara islamofob. Slutcitat. Och han liknar islam vid ett rovdjur, berättat störta sig över den svagaste, det svagaste offret. Och han anser att dagens mångkulturella Europa skadar civilisationen på samma sätt som immunsjukdomen AIDS skadar människokroppen. I talet vänder han sig direkt till genomsnittsmuslimen kallad Muhammed. Och därefter så bjuds Kent Ekeroth upp i talarstolen. Och då säger mötesordföranden så här att nu kommer vår hedersgäst från Sverige. Och Sverigedemokraten Kent Ekeroth säger sig vara glad att få delta i försvaret av den västerländska civilisationen. Tidigare hotades den av nazism och kommunism och idag kommer hotet från islam. Vårt hem är återigen i fara, säger Kant på engelska. Han berättar om Sverige och pekar på hur illa situationen blivit. Statsminister Fredrik Reinfeldt, oppositionsledaren Mona Salin och Maud Olofsson sviker svenskarna. Och i hans ögon är Sverige som en politiskt korrekt diktatur. Muslimerna är för många, deras barn får till och med skoledet under muslimska högtider. Islamiseringen av Sverige har också lett till nya våldsamheter. Den judiska befolkningen i Malmö tvingas fly på grund av attacker från den muslimska befolkningen. Och eh, han nämnde också att eh, svenskar råkar illa ut. Eh, han gör kommunalrådet Ilmar Repalu ansvarig för att uppmuntra till våldet. Stadsdelen Rosengård beskriver han som ett eh, islamiserat territorium. Om detta är tacken för att vi öppnar vårt land för dessa människor så har jag bara en sak att säga. Tack så mycket och adjö. och hem. Och då får applåderna nästan slottstaket att lyfta. Trots att det rör sig om grova överdrifter enligt den här Kristoff Andersson som skriver i Sydsvenskan. Nästa dag åker Kent Ekeroth hem. Philip de Winter och övriga stannar kvar i Ror. Och under söndagen demonstrerar de mot islam vid en stor moské i Duisburg. Ja, det var lite grann om det som hände och ni som vill höra Kent Ekerots tal, ni kan faktiskt gå in på Youtube och söka efter Kent Ekerot. Eller om ni går in på SD-television så finns det säkerligen där också. Ja, jag nämnde ju tidigare en del om Stellan Bojerud och jag tänkte komma in lite mer om honom senare. Jag tar först en kort grej från Joakim Larssons blogg. Joakim Larsson som alltså sitter i Uppsala kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna. Och han skrev då han hade en diskussion med Erika Lundström. Han skriver så här. Jag snubblade över en ilsken ung motståndare igår och bestämde mig för att svara på hennes frågor. Det enklaste är nog om jag dedikerar en bloggpost till hela den diskussionen istället för att sprida ut den över flera. Och hennes frågor var då... Eh, vad jag skulle vilja höra från en Sverigedemokrat är framförallt, Vad fan är en svensk egentligen? Vem har rätt att bestämma vem som är svensk, vad som är svenskt och vem som har rätt att vistas i Sverige? Vad äter en Sverigedemokrat som de anser är tillräckligt svenskt och var går gränsen? Potatisen importerades ju i Sverige på 1700-talet och den har, funnits, har den funnits i Sverige tillräckligt länge för att anses assimilerad i förhållande till den svenska kulturen. Eh, exceptionellt dumma frågor för men eh, dessvärre så är vi nog tvungna att besvara dem emellanåt. Eh, Joakim Larsson menar då att en svensk det är en person som tillhör den etniska gruppen svenskar, och vem som bestämmer detta? Ja, det gör alla svenskar kollektivt. Eh, och eh, han menar också att vi bestämmer alla via staten, så vitt jag vet har inget land fri invandring. Och gäller maträtter så säger han att han föredrar svensk husmanskost eftersom det var det han föddes upp med. Och att svenskhet inte kan reduceras till frågan om potatis eller ej. Den här tjejen var inte dugg nöjd med de här svaren. Det är att svenska staten skulle bestämma vem som får komma till Sverige och så vidare. Du som Sverigedemokrat borde ju kunna definiera svenskheten som ni talar så vitt och brett om. Tydligare än så, särskilt med tanke på att hela ett partiprogram är uppbyggt på nationell identitet. Joakim Larsson förtydligar då att svenskar kollektivt bestämmer vem som är svensk. Ett liknande exempel är, när är man socialdemokrat? Är det när man klär sig i sosser-rosor eller när man är medlem i partiet SAP? eller när man röstar på partiet eller när man omfattar det mesta av partiets budskap eller vad? Själv skulle jag säga att man är sosse när man själv säger sig vara sosse och övriga sosar accepterar den som sådan. Jag skulle kunna säga att jag är sosse men ingen annan sosse skulle acceptera det utan snarare se mig som en obskyr kuf. Jag tycker väl också det att då jag personligen alltså som pratar nu tycker att det finns redan idag klara definitioner om vem som är svensk och inte. De etablerade riksdagspartierna har redan sådana definitioner. Till exempel så är det så att invandrare har möjlighet till så kallade instegsjobb där staten bekostar en stor del av lön- och arbetsgivaravgifter. Och det är någonting som vi svenskar inte kan få. Men det är ingen som någonsin frågar regeringen vilka är dessa invandrare som kan få detta privilegium, dessa instegsjobb. Hur länge måste de ha bott i Sverige för att inte vara berättigade av detta och så vidare. Så att ni som undrar hur vi definierar vem som är svensk, jag tycker att ni kan börja med att fråga de gamla riksdagspartierna. De har redan en definition och jag tror faktiskt att vi Sverigedemokrater kan köpa deras definition ganska så rakt av. Sen en kort notis som jag såg på Sveriges Radios hemsida, Sveriges Radio Jönköping. En moderat som blir Sverigedemokrat. Det stormar kring Moderaterna i Värnamo, tekniskas moderata ordförande, anklagas för smutskastning. Och nu meddelar Jan Nilsson att han efter 30 år byter parti till Sverigedemokraterna. Och man kan faktiskt lyssna på det här, det sändes ju i Sveriges Radio Jönköping. Jan Nilsson sa att vi måste se till vårt eget folk först. Jan Nilsson från Värnamo har varit moderat i över 30 år. Han har haft en rad olika uppdrag och har den senaste tiden suttit i kommunfullmäktige för Moderaterna. Men nu har han tröttnat på partiet och väljer istället att bli Sverigedemokrat. Den senaste tiden har det stormat rejält kring Moderaterna i Värnamo. och Moderaten Malin Wengholm i Värnamo har fått hård kritik för hennes sätt att leda tekniska nämnden. Hon har därför kallats till ett möt, krismöte där hon ska få förklara sin ledarstil. Den avhoppade Moderaten Jan Nilsson är kritisk till hur Malin Wengholm behandlats. Enligt Jan Nilsson var det inget stort steg att lämna Moderaterna för att istället bli Sverigedemokrat. Han har inga ambitioner att nå framträdande poster i partiet. Istället vill han använda sin långa politiska bakgrund till rådgivning åt partiet. Han har en tydlig uppfattning i flyktingfrågan, men är noga med att påpeka att han inte är främlingsfientlig. Vi måste väl se till vårt eget folk först i dessa bistra tider, sen kan vi öppna dörren. Man är inte främlingsfientlig för det, menar Nilsson. Och det är bara att hålla med om för att eh, i så fall skulle väl i stort sett alla länders regeringar i världen vara främlingsfientliga. För det är ju inte många som tar emot så mycket utlänningar som vi gör i Sverige. Ja, vi gör som så att vi tar ytterligare en eh, kort pausmelodi. Och eh, det är nu när Krishanturan är riktigt härsken eh, förmätne Gustav Frukta. Håll till godo. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz. Det vi hörde var förmätne Gustav ur Gustav Vasa. Jag nämnde som sagt Stellan Bojrud tidigare, som ju kandiderar för Sverigedemokraterna till riksdagen på plats nummer 22 på riksdagsvalsedeln. Och han kommer också att kandidera till kommunfullmäktige i Sundbyberg. Han har beskrivit sitt inträde i Sverigedemokraterna som ett trestegs hopp. På sin blogg så har han skrivit det att när jag 2003 ombads att ta förtida pension kändes detta inte särskilt dramatiskt. Jag insåg att när försvaret närmast avskaffats finns det ingen efterfrågan på mina tjänster utan jag var blott en belastning. I det läget såg jag möjligheten att med pensionen som grundrygghet kunna ägna min tid åt familjen och att skriva böcker. Han skriver också att han etablerade nya rutiner och att han också började lägga märke till lite missförhållanden i samhället. Han skriver så här att jag bor i det egentliga Sundbyberg, kärnan i staden som började växa fram genom järnvägens tillkomst 1876. En stenstad som omfattar cirka en kvadratkilometer och har en etniskt sett homogen svensk befolkning. Denna svenska befolkning innefattar ett stort antal utlandsfödda vilket man aldrig tänker på eftersom de fullständigt smälter in i den kulturella miljön. Zumbleberg har den största krogtätheten i Sverige inom en radie av 300 meter mätt från huset så där han bor så finns det då fyra kineskrogar, sex pizzerior, en thailändska restaurang, en sushi-bar och ett par restauranger med europeiskt kök. Och han beskriver då vilka det är som äger dessa det är kristna syrianer och österrikare och allt möjligt annat. Han kommer då till steg ett om när han eh, inträdde i Sverigedemokraterna. Jag började tänka i termer av att vid kommande val proteströsta på Sverigedemokraterna, men avskräcktes av deras invandringspolitik. Från min tid som medarbetare inom Försvarsmaktens program mot nazism, rasism och främlingsfientlighet, tillsammans med bland annat Anna-Lena Ludenius, Alexandra Pascalido och Stockholmspolisens Claes Kassel- visste jag att SD var både demokratiskt och parlamentariskt. Men likväl var jag misstänksam. Inom Försvarsmaktens ovanämnda program hade vi aldrig ägnat några djupare tankar åt SD som ansågs som en oförarglig sekt. Vårt intresse var fokuserat mot militanta och våldsbenägna rörelser såväl på höger som vänsterkanten. Jag började därför att forska lite kring SD. Vilka var de? Vad ville de? Jag kollade med en bekant från Säpo- han, hade, han sa att SD var ointressant utöver att de var utsatta för hot både från nazister och extrema kommunister. Så jag tog en titt på SDs invandringspolitiska program och fann det vara överdrivet pessimistiskt och allt för dramatiskt formulerat. Ingenting för mig. Men jag tog ett steg till. Jag satte mig vid datorn och sökte på ord som invandrare, immigration och så vidare. Följde länkar till Migrationsverkets hemsida och till Statistiska centralbyråns dokumentation. Jag chockades av vad jag läste. Det behövdes ingen miniräknare för att jag skulle förstå att det Sverige jag vuxit upp i och ännu trodde mig leva i var på väg att gå under. Det var inte längre försvarspolitiken som förde mig närmare SD utan även invandringspolitiken. De sju riksdagspartierna vågar ju inte ens antyda att invandringspolitiken behöver diskuteras. Och sen kommer vi till steg två. Nu hade jag statistik och siffror klart för mig. Men hur såg det ut i verkligheten? Jag vidgade blicken till att skåda utanför den kvadratkilometer jag vanligtvis vistades inom. En god vän som är socialdemokrat upplyste mig om de etniska grupperingarna inom Sundbyberg. Han berättade var olika grupper bodde och vilka som låg i fejd med varandra. Detta gjorde att jag började se omgivningen med andra ögon än tidigare. Min livskamrat är tolk inom rättsväsendet och sjukvården. Ibland skjutsar jag henne till och från tolkuppdrag. Visst hade jag tidigare noterat förekomsten av jämförelsevis stora mängder människor med utländskt utseende på en del platser, men inte tänkt något djupare på detta. Nu började jag fundera lite mer ingående kring mina iakttagelser. Framträdde bilden av ett framväxande klansamhälle. Det stod tidigt klart för mig att när dessa utlandsfödda kom till Sverige lät sig majoriteten inte över en natt omvandlas till demokrater med svenska värderingar. Många, för att inte säga de flesta, höll fast vid sina ursprungskulturer som bland annat innebar blind lydnad mot religiösa ledare och klanhövdingar. Kulturer där bestickning och tagande av mutor anses vara naturliga inslag i samhället. Jag beslöt mig för att begära information från Sverigedemokraterna. Och så steg tre. Jag blev kontaktad av SD. I samband med detta fick jag frågan om jag kunde vara rådgivare för SDs försvarspolitiska utskott. Det var för mig inget ovanligt eftersom jag tidigare anlitats av Socialdemokratiska kvinnoförbundet för att informera om försvaret. Jag förklarade mig beredd att stå till förfogande såsom extern rådgivare åt Sverigedemokraterna. Nu kom jag i kontakt med flera ledande inom partiet och blev förvånad. Dessa personer passade inte alls in i den bild media gett mig om Sverigedemokraterna och dess medlemmar. Jag hade förväntat mig att ge råd till några okunniga ungdomar, men hamnade istället själv på skolbänken. Jag kände mig grundlurad av media. Här satt jag bland välutbildade, vidsynta och intellektuella personer istället för de övervintrade skinheads som media utlovad. Jag beslöt mig för att söka medlemskap i Sverigedemokraterna. Jag hade tidigare förklarat mig villig att verka som extern rådgivare, men som medlem blev jag aktiv deltagare i partiets försvarspolitiska grupp. Detta ledde till ytterligare kontakter med SD-ledare som imponerade på mig både genom sina kunskaper och sina humanistiska värderingar. Jag tillfrågades en tid därefter om jag kunde tänka mig medverka i en kurs för SD-funktionärer eftersom partiet visste att jag hade mångårig erfarenhet av politiskt arbete. Jag åtog mig detta och i september 2009 hölls den första kursen på Hemlig Plats söder om Stockholm. Jag infann mig i förväg för att kunna rigga upp min tekniska utrustning. Med stigande förvåning såg jag kursdeltagarna anlända. Klädseln, åldersstrukturen och det höga andelen, antalet kvinnor förvånade mig. Och av antalet deltagare visade sig en stor del vara födda utomlands och invandrade till Sverige. Återigen grundlurad av mediebilden. Jag trivdes bland dessa behagliga människor- jag beslöt mig att på allvar bli en av dem och engagera mig aktivt, inte bara som föreläsare och resursperson, utan söka bilda en lokalavdelning i Sundbyberg. Det gick fort. En arbetsgrupp bildades. Vi började så sakta utröna vilka sympatier för SD som det kunde tänkas finnas i Sundbyberg. Jag började sondera bland vännerna på kvarterskrogen. Vi hade dessförinnan aldrig talat politik och det visade sig att alla med ett undantag var SD-sympatisörer. Ja, så står det. Vännen Hans gjorde motsvarande marknadsundersökning på en pub i en annan del av staden. Han anmälde att en majoritet av gästerna där sympatiserade med Sverigedemokraterna. Så hade mitt trestegshopp till SD fullbordats. SD var för mig inte det bästa alternativet utan det enda alternativet. För den som frågar hur 15 000 nyproducerade lägenheter i hela Sverige ska räcka för 100 000 årligen in tillkommande invandrare från i huvudsak de så kallade MENA-länderna, har riksdagspartierna och media bara ett svar. Du är rasist. Detta skriver alltså Stellan Bojrud, mångårig moderatpolitiker som nu gått över till Sverigedemokraterna och jag hittade det här på hans blogg, mopsen.wordpress. Com. Och eh, vi är alla mycket glada över att Sällan Bojerud är engagerad för Sverigedemokraterna, naturligtvis. Och som sagt, han kandiderar också till riksdagen för Sverigedemokraterna på plats nummer 22 på riksdagsvalsedeln. Eh, jag hittade också en eh, notis i eh, tidningen Norran, norra Västerbotten, den 29 mars, med rubriken Farlig förvandling pågår och Mikael Bengtsson har då räknat upp några politiska partier runt om i Europa Flams Belang i Belgien, Dansk Folkeparti i Danmark Från National i Frankrike, Lega Nord i Italien och Freiheitliche Partei Österreichs i Österrike De har blivit ganska många med åren, de högerpopulistiska och eller främlingsfientliga partierna med betydande parlamentariskt inflytande I Sverige balanserar Sverigedemokraterna kring 4%-spärren hoppas komma in i riksdagen efter höstens val och väl där få inflytande genom en vågmästarroll. Någonting samtliga riksdagspartier i mer eller mindre kategoriska ordalag avfärdat. Varken den borgerliga eller den rödgröna alliansen vill samarbeta med Jimmy Åkesson och kompani. Under parollen Någonting för alla presenterade SD för en tid sedan sitt förslag till valmanifest. Jag måste erkänna att jag inte har något minne av att det var någon paroll någonting till alla utan det är väl mera media som har eh, försökt eh, påstå att det är det som är parollen. Ett manifest som placerar partiet högt upp i löftesligan. Krav på begränsad invandring. Ja, det är ju ett löfte för förvisso men det är, det är ju ingen kostnad utan det är någonting som vi faktiskt tjänar på om vi minskar invandringen. Hårdare tag mot brottslingar och skattesänkningar för pensionärer. Men om hur pensionärslöftet ska finansieras sägs ingenting. Jo, det gör det faktiskt. Och det nämnde jag ju tidigare i programmet. Vi hade en hel rad med förslag på besparingar. Bland annat just det med minskad invandring som den här skribenten själv har nämnt. Sen kommer han också till att de senaste 10-15 åren har Sverigedemokraterna ägnat sig åt att putsa på fasaden. Och försöka övertyga väljarna om att man är ett helt vanligt demokratiskt parti. Och lyckats väl. Det arbete som Mikael Jansson påbörjade 1995 har Jimmy Åkesson som tog över 2005 fortsatt med. Både partiet som sådant och dess åsikter, även om många av partiets medlemmar bestämt förnekar att det finns några främlingsfientliga sådana, har successivt fått allt större acceptans. Men frågan är var gränsen går mellan att ställa krav på invandringen ska begränsas och att vara främlingsfientlig. Det är något som... Måste tas av, ett beslut som måste tas av betraktaren. Den här artikeln avslutas med att i andra europeiska länder har högerpopulistiska och eller främlingsfientliga partier lyckats så frön av misstänksamhet och motsättning som sedan tillåtit sig växa starka. Det är ett förhållande och en utveckling som Sverige inte är det minsta bekänt av. Ja, det där är ju som sagt en mediebild som spys ut. Men som Stellan Bojerud konstaterade, att mediebilden är felaktig. Och tar man reda på fakta själv så är sannolikheten ganska stor att man faktiskt ansluter sig till Sverigedemokraterna. Precis som Stellan Bojerud gjorde. Sändningen börjar gå mot sitt slut. Och du som vill kontakta partiet får gärna gå in på vår hemsida www.sverigedemokraterna.se du kan skriva till SD box 20085 85 104 60 Stockholm. Ring också gärna partikansliet 08 50 00 00 50. Och vi har en hemsida för radioprogrammen också. www.radiosd.se Där finns de senaste tre åren drygt av radiosändningar utlagt. Lyssna gärna på oss igen nästa vecka. Då kommer troligtvis Arnold att prata. Och vi avslutar här som vanligt med lite musik. Och eh, det är ur operan Gustav Vasa när Christian Tyrann skäller ut sin eh, handlangare Sören Norby efter noter. Bokstavligen efter noter i den här operan. Eh, Dina svek, skola fruktlösa bli. Håll till godo. Hej då.